זמרו לה' חסידיו והודו לזכר קדשו. כי רגע באפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר רינה. ואני אמרתי ושלווי בל אמוט לעולם. אדוני, ברצונך העמדת להררי עוז, הסתרת פניך.